«Не бійся», – сказала Петра Котес, – «то кролики». Але вони вже більше не змогли заснути, вимучені безперестанною метушнею за стіною. Вранці Ауреліану другий відчинив двері і побачив, що весь двір забитий, мов вибрукований кроликами. В світлі вранішньої зорі їхня шерсть змінилася блакитною барою. Петра Котес сміялась, як навіжена, і не змогла утриматися, щоб не пожартувати». «Це ті, що народилися сьогодні вночі», – сказала вона. «Який жах!» – вигукнув він. «А чому б тобі не спробувати цього з коровами?» Невдовзі Петра Котес, щоб звільнити двір, зміняла кроликів на корову, яка два місяці потому привела трінню. З цього все й почалося. В одну мить Ауреліану другий став власником пасовиських гуртів і ледве встигав розширяти стайні та напхом напхані свинарники – Весь цей раптовий достаток здавався маренням І Ауреліану другому ставало смішно Йому нічого не залишалося, як викидати різкі коники Щоб дати в'їхід своєму гуморові «Плодіться, корови, життя бо коротке!» – кричав він Урсула з острахом питала себе подумки Чи не вплутався, буває, її правнуку якісь темні оборудки? Чи не зробився злодієм або ж крадієм худоби? І щоразу, коли бачила, як він відкорковує шампанське просто задля втіхи полити собі голову піною, кричала на нього, звинувачуючи в марнотратстві. Вона цим так надокучила Ауреліану другому, що якось вернувшись додому на світанні в піднесеному настрої, він узяв скриню з грошима, слоїки з клестером та щіточку і, наспівуючи на повен голос старі пісні франциско-людини, обклеїв увесь будинок, усередині і зовні, Відверху донизу, кредитками вартістю в один песо. Старовинна будівля, що її відколи привезено піанолу, постійно фарбували в білий колір, набула вигляду ніби мечеті. Поки Урсула та інші родичі обурювались і кричали, а народ, заповнивши вулицю, що побуде при такому уславненні марнотратства, виказував свою радість, а Ауриліану II пообліплював геть усе, від фасаду до кухні навіть купальню і викинув решту кредиток у двір. Тепер, мов він, на завершення, я сподіваюся, що ніхто в цьому будинку не говоритиме мені більше про гроші. Так воно далі й було. За урсуленим наказом кредитки разом із прилиплими до них шматками глини повіддирали від стін і знову пофарбували будинок у білий колір. О, Господи! Молилася Урсула, зроби нас такими ж бідними, якими ми були, коли заснували це місто, щоб нам на тім світі не довелося розплачуватися за марнотратство. Але її молитви було розтлумачено небом зовсім в іншому розумінні. Один із робітників через необережність штовхнув велику в людський зріст гіпсову статую святого Йосифа, яку хтось приніс у будинок наприкінці війни статуя впала і розбилася на труски виявилося що вона була повна повнісінька золотих монет ніхто не міг пригадати як цей святий опинився в будинку його принесли троє чоловіків нарешті пояснила амаранта і попросили дозволу залишити у нас поки вщухне дощ я їм сказала поставте в куток щоб ніхто не наткнувся вони його туди обережно поставили і відтоді він там і стояв, бо ніхто по нього так і не прийшов. Останнім часом Урсула запалювала перед статуєю свічки і била поколони, і гадки не маючи, що молиться не святому, а майже двомстам кілограмам золота. Із запізненням виявивши своє мимовільне поганство, Урсула засмутилася ще дужче потім зібрала з підлоги здоровенну купу монет, розсипала їх у три мішки і закопала в потаємному місці, сподіваючись, що рано або пізно три незнайомці прийдуть по них. Багато років потому, у важкі часи своєї старости, Урсула мала звичай встрявати в розмови численних приїжджих, які заходили до них у будинок, і запитувати їх, чи то не вони бува залишили тут святого Йосифа з гіпсу, щоб постояв, поки вщухне дощ. Достаток, що так непокоїв Урсулу, був у той час звичайним явищем. Макондо купалося в казковому багатстві. Зроблені з глини та очерету хатини перших переселенців змінилися цегляними будівлями з дерев'яними віконцями,